شيتون واجين بسم الله الرحمن الرحيم فلن نبدا هذا الريم استقال انتم الله جل شان مبارك هذا المشيره تدبروا في قيم محمد عليه السلام فنيستي تسيج الشكرات التي بسني وجثمه الدرج يونيتينا ولا قدرنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بربش لنا صور سينزا كونيش رمضان امسيوني فيتا تا معوت نوالت رادر مانوف نوغديش براچين غوراني 2000 نيستارتينس هي نيستوندت فريا كشتو سانتي كاني في لينباد دسكول ميت نسايد كرانور برا dhe cilasë zakoshme në emision e sotare si më pas më informohej se ky çuditë un pa languar në pars sesonte dot kemi në studion të musafir Hoxha Kopasipin me temën pra dhe emisionin konta rektor lidhur me luftën e Bedrit, cilu si është vetëndtare për albanërinë sonë. Supra presimvoja që të marr pjesë në këtë emision, vetëm ende nuk ka arritur në lokalitet, domnos bosh të së, së shpejti dot vjen këtu dhe vetë tash fillojmë emisionin për të lidhur me këtë temë ستون غده تریا ادنیون ان نشفصونس د چنیمدن فوند الله یش پربلف پر پتیلن کدی نسوند بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم و السماء والطارق والسماء والطارق, والطارق وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ أن, إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا فَلْيَنْظُرُوا إِنْ كَانُوا مِنْ خَلْقٍ فَلْيَنْظُرُوا إِنْ كَانُوا مِنْ يُخْلَقُوا خُلِقَ, خلق مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنَ الصُلْبِ وَالتَّرَائِدِ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنْ يَشْكُرُ بِالتَّرَائِدِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ طائر يوم تبرز السماء تملؤه القوه ولا ناصر كما له من قوه ولا ناصر يستنائذ الرجع والسماء اذات راج والعرض ذات الصدع والارض ذات الصدع انه لقول تصل ان الله لقول زشن وما هو بالهج وما هو باللذ انهم يكيدون كيدا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا واكيد كيدا ثم هيل للكافرين انغلهم نويبا فلم أحسي الكافرين عنهلهم ويدا أعطى أنني أتعابني سنة سنة كمين أصدقوا مصافرهم لكب أسيبين كما أتبادت أجلهم بسيد dhe njëri do të thjet që biseda dhe e haput pra nëpërmes të telefonit 276 misioni u jo është kontaktuar mund të kuadrojmë në temën tonë lufta bedrit, tajnë, të të temës, pyke, përra, tonë, e vetrit betejë e cila u godos te Armerina i Samit por bashkë ksain do të thotë jashtë temas që institucionet bashkëndryshme që më së tepri mund të interesojnë ja çështet e jetës tuaj kupto që lajmë prandaj të fillojmë me qenë në ton pas se një dhjetë vjetë bukor e cila pas të kënduar nga ish këntari anglishtes stencsi për drejta ndjesia e islamit إلا يتضع الله تعالى بذره علينا على عشق <تصفيق> على إلا يتضع الله على مواليه السلام ربما تضعنا برامدينينا إلا يتضع الله تعالى بذره علينا نتبع علينا ada shukru alaina ma da'a lillahida qawwa wa nurun zubaratan damdani ya wabadan ambiya to shake faithful la taqam allah qala anta du alaina min fani Ya latil wada wada shukr alana naj'a min dinda Allah basm Allah haddi ila Allah nabiy Allah shafii ila Allah ha, Allah Allah haddi ila Allah, nabiy allah Allah ala si muhammad Allah ala muhammad Allah ala muhammad Ayuhal ma dhut fiina Shetta tillham al-moha Shetta sharaf al-moha Nesina Narhaban ya khairata Ayuhal ma dhut fiina Amel muta iktashala kalnati ma haban ya khayata kayuhanna qutira yidabil amru muta iktashala kalnati ma haban ya khayata Allahumma ya rahman ya rahim Allahumma wa la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma wa la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ya fratino dius Të i nga Jusuf Islamit, Alena. E në, si dhe i lejeku nga i sistemi i telebizedhuar, i lejeku. Ne tash shikojmë nga një fundintion i sezonit që kemi në studion e Safia Hoxha me Roger Ndervar, tashmë dorësisë vendisën punësh një temë e tituluar Lufta e drejtë betejë e cyber agresionit ndaj Islamit. Për shpesqesë, thonë se ju do të kemi lajme të imponon pasi që është janë për telefonin gjithashtë 76 për Prituaja Abbas për çështën e këtij, për çështën e tjera atë lutem më së tepër më jemi të ftesur. Po të dëluar misterin në studion. Asalamu alaykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ne sjelljeve të mallëve çet inshallah dhe ç'ishte vendi ne nisi mallin që kët ditë Ramadanit te muslimanët gat kalivin. Ja, dhe dita që kanë lënë inshallah Allahu i se mungira Ramadan ne vëre kabull do të jëm të vizitojmë. Ne pasojeni në Jerusalem, çamia Shakriste çan Aula so Silban. Jo më gjellë por te gripit, sot na ka ka gripet të gjithëve. Dhe tash inshallah vrin ju domo këta, edhe sot te njërat pas shkak të kemi pak apo zgjidhërat e qisjes së si tepër. Kësajsonse do të kemi një çon pozicion bisedash, vehmitet të madhë. Natyrisht do ju ush këto për të vënë çon në shpresë të iluzionim nëse hundë në lidhim të huaj venej të një kolegjë ndryshe duke pashtuar pyqjen ka më të ndihshëm. Kemë një të konseksist të lotë e më në më pikë të skuta tillër ishin shkaqja e rastane që të ridërtë që doktor Alicia Belin. Për asojë vendot të katërt dota kur ka qenë ajo Lista dërgjët njështë e në 7-mëjt rëmëzak në 7-mëjt i mujë të hijgjëratit. Në këmë ndilju se hëllënërët uh, kërëstojnë në mujë në 7-mëjt, disa njerës që a nuk janë të njërë mirë me kalendarët e historisë, kanë problemë se në të mujët i ka 10-mëjt, viti i ka 10-mëjt, a ojësë e përshënë e përshënë përshënë mujë në 7-mëjt, po a nuk stojnë në mujë n në barë është të mëjë të mëjë të Ramazan ka ndodër kjo luftë e ban e emlin luftë e bedrit përshka këtë vërëndit përshën barë do me tonë bedrit, do me tonë vërëndit <të> uh, di luftë a e ndonë bedrit <të> di luftë a e ndonë bedrit uh, e kanë e minë të djetë luftë e bedrit njënja ka e një luftë e parë në bedrit njënja luftë e ditë në bedrit njështë e dhe sonëte si në rrash luftës ditë lufta për luftën e pavlefë, nuk është shumë partin, sepse për atë luftë shumë pak ke go. Ajo ishte një lutë, më vështirë nuk u djatçak, nuk u shtynë atë bëra. Ishin prezantuar ato tetë departamente, por nuk u luftuan, se nuk u luftuan atë, luft, nuk u bënë diskutim shum i gjo, shumë i gjatë, shum ashtu si u lemot shumë pak tevojna për rradha po hispratet. A shkjoan ato ndërtetë tip të vjetrë te qajën në luftë te atë, ema, çfarë kanë bënë? Lufta e vetrit e vaje, por shkak se luçës padën e lufta e vetrit e roja. Kjo është e kohë, kërë është në baxë, qëka që të kësaj lukëtë? Rësullu A.S. me shokët e ti, pasi që që njetun e vetë këtërënët dhvite, me thjedun e ben avlanëzën dhe gjerën unë, e dhe në bedingën të gjithre, po shpëngullën aji e dhe aji A.S. edhe atë tjerët me ten, për një kohë, sasë gafi shpërgullënja aqë, në bedingë e vendosën gjaminë, e vendosën duazërimin, e vendosën sht Kur mushen shtatë më të mullit, gjëllë lajmi, gjëllë lajmi të Rasullullahi s.a. s.a. e në sufjoni, a i prisi i karonit, i sinim në njërkume një në nëmër të marë të demeve, për në Siri, për në Damask, a rabet vishin verës në Siri, dim në që këshin në Yemen, në të këti, këti ultime i ka se Kuran i Kerimi, në së vërët Koresh, e mërë një e mura i një karavan dheve shumë të madhë e në organizunë në slimanët atë i e kishim faktikisht në atë karavan dheve ishte e nërkuar në modli pasurija musilorve që i kshilion nga shpina ditën në shpërmullis në regjur edhe në ebrojnë rësullarës e pësullam se kjo përdo, e gjohon përndër në këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtëton e këtë që ishin i ishin në medine. Një tërat njërzitëve tërë që vëndarim rrëmë në marrë pasurien tërë. Atë ditë, atë ditë medine, ishin, kishin qenë rrashat i që të bura që dule që atë që i ishin spontanisht, atë që spontanisht të shërë atë ti dule të au pregati për luft, asë pa në tonë që në së pojmë luft, Ko, Më duhet të thonë ato njerëz që ishin tish intervistatorë. E Sofioni kishte njerëz të saj duhet i Karalandën. Porsche vetë traçin deve, traçin vet. Muint pacientë të mapat, njerëz të devë, se në një rrugë duhet të rezot devë tas modern ndërpërisht Povich, dhe ai ka qenë ku. Edhe ajo kur po shon nuk kanë vepër. Ku po vish i thotë ai zotë i Upier poshtë, ajo vjen pontok, ai po lëhej korrsh mbi një zafëntok, muita së rëndjarta. Edhe ajo ngatur po shon shumë mirë. 30 dile dhe për shum mir. Pra duke alëgoj bim pasën për një dëme njerëri, po nuk ishin shumë ato. Pra sikur ka të nuk dësh të shumë njerëz me Muhamedit pa pa sallallahu alaihi wasallam. Sa kush has me muret e dalën vetëm? Kush has vathën? Sa të shënim gjatë era për të spontanisht ato durën? Isin gjestë të trashë për katën e dhurra në 79 deri dikohas për disa shparta lufte. Disa shparta lufte. Jo që njerëz nuk ishin pa disa shparta. Ose do të thonë 60 ato durën. Mirëpoq, në çështojë kur ai ndoë në revolucionin, po vjen si kavalleri sepse punëtonte, ishte strategji shumë e mirë, i xëm bullë, ishte strategji lëzarak. Është strategji brigjedës, është strategji i sulmit, është strategji më i i i intuitivës për u tim shkatin. Revolucioni ta çëm planierë më menjëherë punën e ultimë rëshkatin e harta, rëshkatin e gjallë për mundësinë që këtë gjë të mos i shubëdetin, ja. Perka u tim nuk ka da dhe në brej derdave mbaj, a i që së dirë mërëtu, edhe, edhe shkretime ashtë për akun e njajt. Edhe s'ishtë, s'amë së ishtë sa tek shumëma. Arriti që me dajmrimin e parë, të të berë rrëndëm prej paset, të hinë me dhe dhe dhe dhe disa kilometre, anë orën e gjatë, edhe ti ka blet deti i lingjes, së deti i kuqë. Qëtë shkon në meka, duke unë zhuri njeri, i që në në në damë-damë, e humerit skendlar ka rritet me me me kodon e pa ku thien ndr ka kodot me role zon fort se karagonia ashtu me muhamed bedarve te to organizohen me kafet me akademi ushta bosnjeve teze organizohen edhe vendin e vendin dot ku ashtaj lut takojonish skajet e para te zhvithjes politike te Pas së vërtetë ndifiketa jonë që kemi parapara, rënia e pojet, se ekiptë dëgjuesit kanë muzikë që të, të inkujojnë në terren të vendesh të tani rjad për atëna pjesë në pilin e çerë. Ju më dëgjoj të tekën të ishte pikashkurta ashtu raportin me as të numrit të ushtarisë 22 pa neve dhe forcat tonë së ramurë në jap makaje se si ishin forcat e djipardve. Numri më duhet di me të koncentrohesh në kafën e burrës, stano 9 dikoll. E ka disa bata lufte me disa shigjeta dhe dielik Direkt kanë qenë dhe e le kluftet dëshu. Ushtar dhe arës kondët ushtar dhe amnikut kanë qenë mështë qenë e taj dhe e qëta qenë dheve diqin kuaj. Diqin kuaj, qdo ushtar ka qenë dhe një shpa edhe një një një mëtë manët të shpatave dhe zemë. Sejtësili ka qenë menek dhe luftet, se hekurit. Sejtësili ushtar edhe me vojët kokës. Për i thërën të ashtë helmet, për i thërën kasi, për i thë gjësorë mëlimet ka qenë ka pas kokëllë. Por është së shumë qajë maso qëra se vërtet forcë dhe më jo shumë lufohet shumë absolut. Absolut. Po njeu ditë pas kësaj. A ka prej me ka skandal luftë? So. A ka prej me dinë skandal me vrasurin, të cilën për ta marrë nuk do po, shkuër, nuk sufjoni, në. Mirë po, kur ka shkuar në studioni në universitet dhe ka shtu ka marrën ndëve, ushtria mos i bënë të çelë ato dokumente, la nuk do rëgjë ku dallafta çunga ushtrin e e çartë mëke e organizuar për luftë. Dave për adet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve, nuk do të ndodhë ajo për çka kemi dën, por do ndodhë çtëra. I than, "Hal la zekerta dad al-dara al-qital besabeb ma injish per me në dy luftë në Medinë." Fa unë po rregullsam jullëto atë që më tha Allah më afron. Dhe të vërduhën e në gajrë dhe të shumë, në gajrë dhe të shumë këti të kumë në në kumë. Allahu të alë Kurani Kain, o një musliman, sot që keni dojnë me për nga berin, Allahu me nërë pasonin e ju për rësufjarit, që atë pasonin që këshit trejda me në mëse ishte ju nga dhe, da për këni të qefë ndërsta për këni dëshien që të kalonim ka e leta, po sot dhe në në dhe e ranë. Edhe ajet, Kurani ës aya aya ablader e patet jo doshta deshir ndodhe po ja sot do te balla faceri me at dwa raulor e pastaj ktu doh ni kashill ni ni psilim be vadi rasulullah afkaru ustareji jiste mekkas tashiru vai rabel diba tisara tas be nihin ki belave ktu ishim fyale ta ative izali rasulullah nihin ki be ra' al barq al jimar barq al jimar asbilan la yuji la saudia sitoin rab al modern tash hub al khali e event ku nuk jeton po shumë ajo fund. U mund të tash nga Bir nën Shqipërinë, ajo shumë i masë e mirë në Shqipërinë. Atë nuk jeton as dhe. Por shkasë kontrave rrugëve që i vijnë prima për janë janë shumë bujëra, i dal kanë rrugë për pla në zonën tjetër, edhe aty nuk jeton. I thash, edhe jo nuk jeton, po as nuk kalon. Tash ti pothuajse kanë dorë në autostradë, onësh pa po përjashtoi gjonda, qendër në asaj nuk jeton go po nuk kalon, por shkasë nuk e din ti të kalosh apo do? بفريما غونزالو també hiti Rasulullah athiya bena daima ketia to ismo ta Rasul Allah ta sestra to iste besinha to ta praza ira siru ale yeo nes ta chean chet foi nikus ka ka be pois u churia saati tribuar ta paozemne di medina ta yansara rendezvous ta pa na du ko ta Rasulullah sala medina ton ka ta obra dun dim ne yit ta no khod ta bila hada al bahra la khadnao ba me një i ti mëreve në detin e kur që i më shojnë detit me ti jeta a që i më të gatshëm me i biti së urë në shkat në vëmeshë Këtu rësullarë, së të sëram, ishte i qëtsuar të efer në mërënsi të di pëse të i ushtat i kaksisojnë pëse nuk të lënizojnë nuk jam djarën të të të të njërën të të mënirë dhe ta njërën i pra e pse nga pru me të nga nëmërstan përgjurë për të të të të të të të Ti në thunë dhe e më ndetim e një me ti e më ndetim Në thunë zjarë më e rana, bim zjarë më ndjarë Nuk shumë kur një problem Edhe e pibë se ti ne me në edhe në me ti e më tafsishëm Kër e gjërë një punë së bashku Ska problem Këtu Në këtë fush të veprimit Në këtë fush të vullnetit të ngritët Njëzë për me nëzbaturë Në të eplikësit ve Unë më ndojë se dheri ditën Kërë Muhammed Nusafak së ki nivel i histori as niher nuk dovojme bove. As niher nuk dovojme bove. Për vetë nivel Bardej as sallallahu alaihi wasallam, kjo tonë nivel ka se mbet ndërvet primera, ka dorë ditë apo kanë dorë edhe pak. ë, pa apostime kjo kanë dorë edhe pak pak turë, ë historia e dhashu. Sigurisht edhe të jetë se i cili juarse dhe Musa e Islam ka bën një festë. Për të bëluar këto nëse ai do të më çojë gjë këto si shqiptarë arabë muslimanë. Këtë është Kurani Kerim shumë dhukën e sakëshume Musa këri këtër bënë Israëlin lusë e kamëtër Këtër të qëtërë, hëbë anëta wa rabbuke ta qatila, inëna haë hëna të aqidu Më këtër i asani sahabi për gëmarit dhëtër e mështesën e islamit bërëna Bënë Israëlin i asani, johëtë të thani Musa al-Israëm, shkoti edhe Allah i asë Bëtisë në lusë, kërinë e një kekë, në të ufritim këtu u në што ми у дибалај да грије лутње по брати булиј до год види ево је притола а ки и дава баред мен да да идем анта и роб ка катила инна макуба муктелин што кај Аллах је блу на мети Аллах интоли штота христе да би ме спасио ело чес се патио за дедо тва јесте мјата решто ми по sahabetë siç kemi dëgjuar se si shumë kanë kërkuar në Islam, përmasar, të zhvillohen në luftë, pasi që ishin shumë të të tortuar kështu. Ai ishte në vetë, e një moment të, të ata në familjerë të tash, të shprehën nga leđa tash, të shprehin në familje në luftë derivid. Jo në Islam s'kau po i, në Islam s'kau po i, po Allah u ditë bujëtave kur do na një fund mevojë krijoj shkaje të një bukura, po ta përrealizoi ata. Resulllahu ghasja e dënuve. Tanë bëroj të po bonica e tudo era 1%. Não chegam em Adins. Ai Koko, Niluz, deve derrubar uma hora, uma volta para a Harat, ter que vir de Jin, ter que ir, tentar ir no bonche da casa da Rua de 2000, bonje de 3, bonfechism, chefe de ble, vai embora para a fábrica. Ai Koko, meu para Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam o callou. Aí dona Razvet, e a rota de Jesse em Medina. Dama dali era tarde dentro de Jin, se calmente me kry këjtë misionë një vetë edhe me pëdekë edhe tëtë vetë të gjimës pas njëtë të bendëri të dhe të fërë ajë nuk ka këto për shumë ajë duhet me i do për tëtë vetë të gjimës pre i sajë lufte edhe 7 dërë të di që e e pre i 7 dërë të di me 36 nëjë organizove në 29 si pas grisave dhësë me jamële si pas grisave në 28 lufta vetë me mërë pjeliës e që ta shlo në 27 dërë të gjashë lu Çiqa gënzuaj. Ka sot vin vet ai ka me 200 vet. Gjatëse tash jeshlet ambient shumë. Po i mohi, tri luks ambient doin 3 lei. Ja. Heban. Ka heban ka rjet ambient. Tra ai ka rjet ambient me bar. A kuq ai më brit drejt tregullot, drejt boh fuqi, drejt boh yo, ai evadate, po Allahu subhanahu wa taala e cil ndjenot vetat edhe i kam ngullë muslimatë, i ban të kam ngullë, edhe ata ashtu që shë janë, atu që shë janë nadenjë që shë janë, me besimin e vetë, edhe armatimin e vetë, sa e kanë aqë, me besimin e vetë dolin në përshbetej, edhe e krim një luftë me sukses 340 më dhura, me qëta dheve të dikuar, një të pregatit dhe për dhujtë, e krim një luftë dhe në fiturën e vetë, me 980 të nështërije së kundushtare, me 700 dheve të shikëkuar. Në emër të Krishit, në emër të Allahut Zotit dhe Zotit të gjithëshëm, e lëndëjimin e rëndit të mësuesit Adives e të tjerë që kishin prandë në mashtrueshë. E kapo, e kapo, e prit, do të bëo më pas që do të prit, ndonë viti është, ndonë viti është punëshe. Dëgjojmë. Ndonë viti vitin tjetër të marrim punëshe. Ku sektori fillim in nama sabru 'inda sabrat al-ula, ato sabri, ashtu në fillim të problemit dhe ndonëri. Dënia është në kur fillon një problem e jo po marrave. A mund të duzit që ishte një forse të mëllëve, dhe se, mos më të mëllëve, për, për të gëlluar edhe ma shumë rritë të asjera gjatë të të të rrisë, pas e që janë 7 të rrjëve, se janë bon 7 dëllitra gjatë të të rrisë, si kam e marës. Jo që mund të duzit që ishte të fungjës të mëllëve, po anë ajo, në korë gondod, duke shëquë atë që kalën, لو هاتيه اا دو بشتوا حتى قالوا ااتشيا ده بس نوضت هي كوندتها عشان جه من الله عز وجل لو بسهم المسلمين هذ اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كده بيقول كده يا كبار فقام اللهم ان لم تنصر هذه الفئه لم تعبد بعد اليوم مساء الزه ممكن دي مر كت جروب صد ننظر ضو ننظر تيجي يا ظروه ده në me vërnesër asë njëherë mos të tjë është jadurur. Pse? <coughs> Ditet kërë ka ndonë lufta, muslimarën këshinatë dhe në vetë kështë të raskapitë të në mirë. Këshinatë të ikur për një shpis, edhe të mënë pasurinë në nga shpina, edhe shdo gjordë që e këshin e duke dhe vetë. Në rejkës. Por këtën këshin uke, të këshin uke këtë luftë, e gjithë ajo që i rjeri mas, ka po asë më së më ndohet dhe ma, përshka se njezit dhe të të tërën e të tash nga luftum edhe të qëndrum me këtëra më të vitje. Ardhëm këto, e nga pasurinë, e nga më zdo gjo, edhe këto rëmpëm, prapër të të të tërën një përkak e mirar. Faktikisht do t'ishte një thirje e moralit edhe thirje e vesimit. Me thirje një moralit, do t'ishte i thirje edhe vesimit, njërë për me bed 700 dheve di koval, 700 dheve di koval, kur ashtu për tëtu, këto ashtë nëritë morali edhe janë formu bingën totali, janë formu bingën të blota, se muslimanët përfitojken edhe ato për deshkën në fitur. Edhe janë njështë zdo gjohë mas karirë, ashtësish karirë në rrë muslimanë. Së të e të njëhyrë e kësa e bisete, e kurse ne edhe me kanë rritur shumë kjoj që e këtu në studiën, një nga bërgja sotë se Për po të fjallë të, të fungjë që i thamë janë të bashët të fjallë Se kanë thonë vjetarët lufta e bedrit Ashë lufta e cila e dalërej hakur për asari që ka nuk ka hak Përshka këse ka qenë guri ma i manë në femenjet ndërtes, e ndërtesës islamit Në cili kadhon fëgji morale njërëve qërë gurë për nuk për po më nuk të ndërtesë Po mështë që kishë nuk dërtes, islamit, nuk dërtes, islamit, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Në vazhdim të se si ju frizuan ato muslimani me atë moral aqtë të luftarak dhe aqtë të guzishm kërë ishte raporti aqtë man dhe të dalim dhe aqtë man mes ushtarëve të kundushtarit dhe si ju frizuan me atë moral dhe me atë guzim aqtë man muslimanet për të ashgjëdojnë një lukët të tjilë si që këtëve raporti mes dy ushtë rive Shqyqo, së të nulimi i ngritje së më vëdnetin në varën për i gjendjes në të të të nulim djet është një element i cili e bandë të ngritësh një element për elementve që të bandë të ngritësh për pjetë është ajo dhe shfar gjendje e tërë Ata sakrifikuar në gjdo zonë në Mekke e lanën dhe ato dhe për të cilin thamë nuk kemi dasht në gjithë për nga meri nuk kemi dasht që tërkanë të lashtie edhe e lanate torturat që i përbanuën edhe i përjetuën në Mekke ishën torturat e pasmi hushme aje që ashtë Në historija shumë pak në e saj që kanë dhote. Edhe, edhe në më ditë. Më tine me burën ato se kam gjithë një të feriqë, një po, a, a do të merë kësë ardhën në sumën vë dine. Pasurija a jote, të ka dhërë të mirët për i shpijes tonën, për, për Allahun të dalë. Qetri qkojë e të avonën shpitorën, e qkojë e në damask, dini kilometra, 3.000, të ashe, Ta qomore pri shpië, scoja ta shërste me të kolla. Blejë qjetër brej asoj pasori. Dëshira për një jetë të ulitja, për të qenë të mallkuar nga Zoti. Dëshira për jetën e kënaqur të Allahut dhe e vërtetë. Dëshira për gjongjet e afajin e kësaj bote. Dëshira për ta dizajuar këtë. Dëshira për ta dizajuar këtë. Dëshira për ta mbushur atë ditën e kësaj bote demonidone as element shumi ba etne lid balin al-tekra bi rama al-dan josh shul shul. Turkti. Dishkat. Dishkat ko shtaz al-tekra misimal dizin kas murito sa se se sebu otmir lutra firin. Ai sabab bil kiste em nulai bil khumat ikiste diur nalo lutrabat. Ana rasulullah lumadat bil taras al-tabu jid rusli ta ayuma rajul يقتل في هذا اليوم مقبلاً غير مذبراً أدخله الله الجميع كيف يفعله؟ شيء يفعله بريطة في اليوم وصف جرس يوم شبيره؟ صحين جميعاً أي إيش دي غرمة؟ إذا يشيطي لكم ضخم، ضخم شكبت شيء مثلاً؟ كيف يفعله يا رسول الله؟ يا رسول الله إِنَّهَا لَبَعِيدَةٌ صحنا سولي يفعله في غرمة أعطى غرمة جميعاً؟ كنا لا إذن ترمي كيف يفعله؟ është praktik për për këto muslimanë të gjithë. Sa më i honger të di vornë po varnohesh në teatrat e jetës. Po. Këto. Ka se partitë rreshtan sigurisht shumë shumë do të vijmë kur ne dhe mëser po ashtu që kemi një dëgues në linjën e ndërfonit. Alo. Alo. Aleikum salaam. Aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alo. Shin po ti ndajoj selam aleikum aleikum salam alajum eh dorëroni jeni në një avion zonë nevojang pasti këtu bisedë në studio dhe shënjëta bashkëriqe këtu kemi shkokuja e dinë se në fund që do të bëjmë të tashkë për të thënë se të regjistrim të financës kurse ne bëjmë edhe një valvul në të këqe kurse këta tarasë tashojat direktoratë që janë bati në zëmin e shoqërisë shumë bazi të akrasinë të projektit të uzëtimit të pasurisë se mos mbanë garist bisa semboli fundosh numësi, remuguar sot e ban këta këto si një apo dish numëri. Ndaj po jesh ora. Ja, do të thënë një apo dishëgo, ve spa ku, as sembol mos sembol, as sembol mos sembol. Ja po sembol. Kolonit kolonit të zëlut, çte të zëmojësh në fazën 21, dish vetëm kolonitë. As mund të gjak të shkas. Ne zgjojmë ju se interesum se deshim të mos të kemi ndonjë problem për këtë dimër. Ne shihim se interesum për votën e portës urinë aty që është e mundur. Ka zgjojmë ndonjë ndëshkim të veçantë kurse amund unitari di akosonte bën një krahasim mes ushtarisë ushtarakme apo mundësinë në asnjëse të bëjë prave sot akosira është e ndodhur e besimi i muslimanëve kanë gjetë vetë shehinia të kafshë muslimanë të gjetë vetë në Afganistan kanë gjetë vetë republikën e ushtrisë së lidhë kanë gjetë vetë republikën e ushtrisë ku gjetë e mund të gjosin vetëm ramjaku vetë lajmit të la shehin të vjetë të fjalës sallallahu ë një djalë që shkoi në luftë në Chechenië, do të thënia aty, aty ku çfarë bëbotu kush me diskutojmë atë që shkoi në Chechenië ku kush bëu këtu, por këtë pranë, do të gëradhuan shkoftave. Talvez, talvez i ktheu do gabinë. Nuk shkoi prrëvet. Unë po shkoj në luftë, dhe stoj vërtet para and me internetin. Ku po shko në luftë. Nëse shko në luftë, ta kurshë luftë, çon mi kat mirë më shumë, sepse nuk takon mi ar, mendoj jam me interes atë. Aranjojuri, yarrë dhe s'aj. Nuk shko dalmë. Pra, se arë kanë shku për Allah, kanë fitu edhe kanë tasa dhe atë tjetërët. Kur kanë shku për atë të gjerët, asa ta, asa pasët. Ja, pra, kemi telefonatë të tani, shpesojnë që do t'jemi të nësuk seshën e nënkuadrim me dhe just. Alo, ku që në bëllit? Alo, selam aleykum. Alekum, selam aleykum. Lënërët, agroni nga kumanova? Por, agroni, do t'ri agroni, me sigurin e keni të qartë, se për shpajti se do të të të të ndëtë në e prezantojmë papirinë dorë juve në studija ve kisha për mufatimin ditë. Faleminderit prezidenti, po, diplojë që keni? Që në të parë sot. E para cili është cilë, cilë është dalimi mes lëndrave Bashkëkohore me arte të drejtë. Mes lëndrave Bashkëkohore me arte të drejtë. Ose luta vera se si ajo. A viti gjithë po shtrojë reaksion. A patën informatorë se vitin jetë poja mufatim pronë në të vahonën edhe shkaqët se qësë mbajtë ajo të është në diffusje, përja? me një dalim njaftë të marë me së diffusje përja si shka të shtoni qëtër? jo, veç, vetëm një përshëndesë salamu alikus alikun salamu aram këlloh për të gjusë i shtë kurioskë për të gjithë një shështje e para ishte që të të gjithë dalimi me së luftrave bashkëore në asajtë të bedrit q Ka për të përgjithë për të përgjith për përgjithën e farë, falem dhe dhe për njërgjusit, për përshëndesim, agronë mundot të sejpa temi. Për të përgjithë përgjithër të me sigurit duhet dhe njeri që është u shtarakor, që e më dhe në jam horqë, edhe nuk kam kur një pregaditje për këto pun, edhe lëngë kësaj, lëngë politikës, lëngë ti ve gjolla në smirime me to, për unë për përgjithën një p Luktë të avhas me kalcin luftë kushtar me ufton ufton ufton balto bal. Që të luftë shpanës fshë. Për ta mujta nikun a dash nuk do ta facën drejt për grekët. Kurse sa luftoim, mund doë dia që luftojmë pesë largu, luftojmë me armë shumë të ndëta, luftojmë me armë që e djuin njeriu larg, luftojmë me armë, arm, la ona por shë mund luftojmë me temp, luftojmë me me ndajëse luftojmë me e frigojnë njerë i qetri me, me, trika, me pika, me, me, me koka bërthamore, përshë e mbëzëse e mbënke e panë, këta në të ahudhë, këta e, përdorën lojë, lojë, lojë, lojë, lojë, loj, loj, loj, gazë, i kimikë, në bazë në kimike, në akërë nuk ka pasë të gjallë. Kush ka qenë maj fort, kush ka qenë maj fort, edhe kush ka qenë më muslimat, e ka për të luftë, vjetë. Deri saka puna e Çarqa, kjo është një çështje e mbotëruar se muslimanët në një rast luftojnë 300 gjell me 200.000, 100.000 ama ka 100.000 muslimanë që luftojnë. Dậu për bav, shtap për shtap. Shtap për shtap. 120 gjell. Apo themi se ata e shiluhat e bakave që sotëm drita sot që zhvillohet kështu. Duhet të dihet pasi çfarë mëtej e më On vukfa ashtu siçoj. Un tham se seher luftoi muslimani nën Allahu e vështirë anë luftash e paste. Midve më fortë herë luftuon jo tatarist, luftën e paste. Dokimi duhet të jua shprafësujë internetin. Ale kush na bëri këtë? Elutimi ka, elutimi ka unë zërin e aparatit kuaj pasi të çshkatoj fënie përgjithmonë. Po, nuk po shoh. Do të na ju po shëndesin. Po, kusha, mirë, faleminderit shkilir. Jep shtu. Faleminderit. Elutimi po dëgjon zërin e radhë barabait pasi të çshkatoj. A keni shumë afon që radion para ka? Kur i uleni zërin nëse ka mundësi. Po. Kështu do shihni switch-in këtu për radhën. Radion i zëri. Kush të shihni? Po. Imiero do na sa do. Damunde le. C'ho che ndrosta na me. C'ho la riga di sfida. Eh, la c'ho ora t'oscira. C'ho che mi nevoj mo tempo riunie. C'ho che mi nevoj eliminia, vero? Po. Diska che stoni la sai? Abbon. C'ho che mi posango, c'ho che na me. Ju padre pranzo tre. C'ho un quadrimen ta aficha e z'ndran d'este ser. Per c'ho che mi nevoj 10 tredinia riunia sodna t'coga që po i dëgjoj. Në Prandaj se dy nci që ka para është uprimtë prezgjinë ficiën e PKOK-njes. Ai kishte ficiën. Ai kishte, lirën e. Ficija e Avalës, ficija dite aty, kishte bënë arritje të mëdha me telefonin. Asaj veten në lidhje çoti i sponsoruan Dior për la mazantas. Elë umorën mash sipas atijëri që i kishte dëlguar ato të shtëpia tëu kur na lëshën mund të shkojë te Verona edhe me caktuar kolon kundër banata ato djorule për sa punë ato se do të bëhën si jo, në natën 17 tremazhit edhe natën 20 ditën e jetë që pritëm se do të bëhë patamëruar hapat për se si do të realizohet ajo ditën e jetë me të Verona i shalu dhe nëse vështirësi që më dalon këtë krijësi punën e pjesëboreve time në Verona në këtë orë gjë edhe ajo çdo blerë në vend apo di çfarë pretësi <gjullet> çfarë Pato bora ti bizëdova ato, mos ha anse bora do të bashisëdo me qanton nëse Hoxha vjen në varme të nyeve, s'ka problem, s'ka, ska problem. E vën rrokoll apo di tek, s'ka bici, demek, apo ato mos ha se kële të tanse, kundit që e kanë bërë, nëse realizohet kjo vizion i gjerë projektit, ne kemi zgjoni mbas shpinës, dorat i, i morën dorat probleme, nuk e di bësot, për çfarë do të kanë. Bashësi, jam pas, do të pas procedim ogjënat e bashkësisë janë madhajo, por shërbimi voznie i isha bosko vetëra. Të ora nuk e di para ta nuk më intereson, vetësu nuk më intereson shumë, por shkak se unë jam një njerëz i cili nuk më intereson imponimi jam te ç'mi privatë. Mes dy operatorëve, të dy serializojnë, por se ishte vetëm 2.9, çfarë doja ashtu edhe nuk kam, bebe. nuk kam paga sinifort, atëto janë çdo gjë, a për të rrealizuar ndër realizo. Apo çka kam përgjigjë? Kisha të shirë, mështë me anëzdi qepin, mështë me anëplish qepin ative, po nuk jam kam ngulles në atese, unë duhet me dalën me një TV, e, duhet të realizohet, e se jam kam ngulles, asë sotas, në esrat, asë të jansë pas në esrat, unë, është peransi që unë jam i veshën me rogër pune. Kja, unë të mua, që shkora, që shkora, që është me dendrishe, unë jam i veshën me rogër pune, unë jam pune po vetëm. Gjuha, gjithashtu, gjithashtu, kam një ndërmjetësi për dëgjuesit, pasi që ishte interesim mjaft i madh për informacionin. Kemi, kemi, kemi, kemi dërman, se i di... interesonin gjatë tepër. Edhe Kema, po. në radio ton janë ngatur në momentin e konsultimit. Njësi nga pyetën për këtë, po ndodhi, realizohet dhe ajo shaqapund. Kur jam thotë, kisha me me me, me thonë çetash për atë material, atë çakt u bë të, thu përsa se radio privata edhe emision, radio, TV, televizore private, si pas me e ka një gabim shumë trash, e ka një gabim shumë trash, tështë edhe të të nga pimin unë mendoj se a do dhëtë në në në njështim. Nëse atë shpi private, si televizori zëri, si TV HANA, si kjo radio në këmikët, nëse mendojnë në nga vudnetive dëshiruj që të këtë orë fëtarë në në enda emisioneve, unë mendojnë se ajo, ajo orë, ajo një ora, dhja, një ata, në dhita Ajo duhet jetë ajo ure ative e, e, e, e shtëpime private jo. Përndryshe nëse një njeri Përndryshme në një shtëpi Edhe dëma qinin e një ure Një ure sa po djë ure Sja shtëpime se parë nukit Në i, i masë e shtëpi private Ajo masë private Ajo se e pa magë në nuk e Po unë që që di Se radio, radio TV, të vetë Po i likën në takë Zdrasësin fejës në emisionet e vetë E dhe tani ato Qatime orë në zdrasëta për fejë Kën i dilë ka zëtë mm. Ajo për vendës ka faten e ati në ndërde? E pa, qëka jeti prajit privat? Jo, unë mendoj se një TV, një, një shtëpi informativë, si TV Rona, edhe TV Zerit, unë mendoj, po tham, mundëm me qenë të ta nga bimë, edhe nëse jam nga bimë, kam mundësi, kam dëshirë që të thonë, se je nga bimë të thonë, edhe të ngrejim dhe mrapa, aqëta kam nga buse, ngrejim më një herë në thonë, po, kërë qenë të i gabu. Unë mendoj, se ato, të sirët, ato A kanë durr me çën ato, sikur të vjen or. Siku orë për gjendetare. Shtëpia private, çeli gjendetare duhet të jetë. Çelin politikam duhet të firmë. Çelin shkencëtar e firmë, çelin kandidat e firmë, çelin artist e firmë, çelin humorist e firmë. Po pra, edhe çumi voz e firmë bimësin. Jo jo unë kam unë kam diell për vë, e tani këtë dilor ia kam lënë me vendos filonin tretësisht jashtë shtëpisë private. Për çfarë ndodhin këto kto done njerëz që isponin apetitet vetë kur zonë ai zgjandë që një klasë u ngjoj si kampu mi në rajon e zonë ai jetë i thot për mua done riva pra ai zgjandë që erë mendicitë edhe ata kandidatë edhe kandidatë të shtatë gjendon kë çfarë do të bëjmë se çfarë do të bëjmë ne ose arko më citë monitor më citë politikanë të rajonë do i apojë ata parti politike më janë apo tjerë edhe kanë të drejtë u thot çem çmë të më çem të jetë a bashteje isë do raportët që ka i ka mes bashkët i si zëmë edhe më në kukin ato unë edhe bashkët i zëmë edhe gjithë populata i ka në të qarta edhe për qatë i jam i ka të punë të qarta se unë e nuk kam nuk kam lën asë gjohë për e thonë që ka kam më dhjit qarë, për musë më ndonë dhe nisenë qka nësë për e di kam thonë, bashkët i zëmë qatë i sotë qatë, i ka shansë atë atëherë edhe i ka shansë atësot Me barësini, e më skuqë bashkimi i zotave, shtiraimi i tot. Po shërbëtej. Pamur. Ustoi në rrugë, ndërgojti bashkë rabonë bashkimi i zotave, më skuqë çabonë maniar. Ai nënë fara si dobiç. Po nikë rrugë po të dentar. Edhe runa zot që i vit vendita, u të prishin para portës me popull. Cë ti prish në portën e popullit, ashemë un jam çari popullit. Pasihare. Kam thon, un jam i dashur në rrugë puna për popullin tim. Era veri me Nikon për ato 6 muaj edhe derd mund të kam hiç. Nikonuri për prodhimin si <të> e 6 muajsh, shumë dëmtimle. Me çep. Djerse doin 9 muaj në prodhim, mund vao të. Ambo unë çuk, ambo të. Dën kam dë. Të mund të vasi nëse do, mund zonë deri në Shkofë, kurocë ra pun, ose në hopëra punit. Trapë diu sa gatë mëciaj, trapë diu katëna mëciaj, trapë ngjermëcia deri, ama ket rast. Deri kurto. Deri kapën për lavë si bashteritë. Deri kapën për lavë si edhe thon se më 15 n gusht të vitit 1995 atëherë si ja banën vullë Jacuba Zitin nga zona e Thellanit kemi rënë kemi rënë edhe këtë kanë bënë oni sigurt edhe 101 vet këtu në qytet nuk kau as fjalë të bëni me televizorë as tonë ja ja ja thjesht thjesht jos rasoni nga shkolla kush jo jo po na djesh po më shpjegoj televizorë apo radio as tonë basho bastisione monjëram monjëram monjëram me kusht me kusht ato njerëzit që me si biseduavat ende se do analizohen dhënat mos ta vajnë mos të vinë, ati, dë dë njëherë, më më stë... argumenti e... ba jo mos mos mos toi çka kash kusht vetëm ato janë të sinqet ja ato që 100 herë jam gati me uprish 500 herë jam gati me uprish për një fjalë të sinqet në mesin e 10 fjalës sinqeta Dhe fjall, fjall, të fjallë, tuk dhe të dhe të sinë qerta Nimi i fjallë, tuk nimi i sinë qerta Pesë qenë vit Ka zga, s'ka marveshje Edhe s'ka derit Bisedohet vetën shans me sinë qerta Edhe s'ka shonfë me i me bisedu për kusht Nëse e din vetën se stajë sinë qerta Kemi bisedu një herë Në përshapin dohë Kemi bisedu një herë A shkë bisedu prej onë, prej kaone E bashkët si klamë e fjallë, jetë sinë qerta Për atë shkak i kam thonë në Jemi morrësh morrësh. Jemi morrësh. Jemi morrësh morrësh. Edhe për askak, puna kanë mundsi aty me njerëzve, me zonse, këtë këtë këtë pikë kanë një gencin jetë. Për shkak të koncentrisë, shkak të koncentrisë. Tokyo modelit, gdajëtave, hilandit. Te të dhënat pas 15, në mënyrë të zonave të përsëritura nuk e ka pasur pas një zgjidhjeve. Edhe thot, përvojën falje për filanjerit, ai cili është çikici çikici çikë, përpunon çikë rivoase në afarave e gjenin tople edhe dashën ta mbosh tim bashkë dashën ta mbosh edhim të këndas me bot. Ç'është një shemb konkret? Sa ato universitete هون që ne do të bëjmë, çfarë? Organizata të vogla janë shtypë mënyrare. Un nuk do të bëj kurrë. Asnjëherë. Kush i kanë dëgjuar lajmë të thotë? Skupti. Por në 25 viteve të sot ka pasë demonstrata në në periunë në Londrës. Një qytetar i Londrës do i ka pasë demonstrata dhe lëndën të qetë. Shikapo kurrë për çevirëz breganin jetë medan paraqodit me li fali e qendrizte kanvese ka marros para nzebeve tani 25 viteve shtitjeve angleze me dran me vit fali se ka qbua dëm para te banitur medan amerikan kush kush po das ke me li fali aici ka qbua dëm militar aici ka qbua krimin dëm militar jo do vëshado me demand ne kamponi as prapa them demand do them ngulus tambolli mutopia kush ka mundi ket punit apo çunëse janë është një aftë gjere e cilën do ta do vetësojë në një vitim. Po ne lidhom me këto vetëm janë pikë që tonë bëhet se se përkëtetë rëndërit tonë rregull kemi dëgjuar prapë di me të drejtë familjes për të dhëjia dhe me shpeshat në televizion. Ja, tidhom se ngavë drejtohet në basoherë së zgjurat ata që kanë një gazetë këni natën e zonë. Hana, na zërin se televizionin eipas sponsor që kanë pas dëshirë si loka posë vetë në robo zali këtu. Duke thënë, jon të dvit dhe tasin kampanias po kampanias po që legitimisht do njës, so, njës, so, e, e, e, më, nuk ka bisedu po ka pas dëshirë. Këbë bisedu me njerëzit që kan ka kanë pas dëshirë. Mosin ka dëshirë, nëse kemi dëshirë, anëtarësh ka kanë bogë ta së. Së nuk kanë pas rasë. Tur pas me se isa. Flesnë, atë gjordë, atë atër, po datë që të sendim i sa. Unë las vetë para të jonë që jam 100%. Mirë para do. Mirë atë kur psemi, kur po psemi dëgjuesin. Alo? Alo, nëna, nëna ma. Ju kërkoj mësesin të fillim kush do të jeni? Dëgjuesave i kërkoj mësesin nuk ka problem isa dhe me jini në telefonat pyte dhe skisha dhe do në kisha një pyte të rite e vashqisi së pjame përmesë odi albanës në koqenë në në dhe gjordë që sa ko punojnë shembu sa ka që shembu me këtepi që jetër në po povërë vëllorqë sa kanë ta rritura sa kanë rritura në këtë të timu në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ja shemoj, isha, ishem konkret, funa një teme. Kamsu 50 vjet. 50 vjet kamsu në, mësem, era kam shemoj ka arritmë mësu, më lezu lëvizjen time, me lezu lëzo normal, mërim, mërim dekon nuk amuni ende kurqon hala. Por sa të shumë gaben me dolësi ka shkumbon, jo, jo, këthe belgizën jeta. Për punçën e vështë e ajo. Po. Ëmja të vështë Ja, pra dhe që të përse të rite e bashkësit islamë, ja prasët aranë të efikasë në resëmsimit të nëzangërë që mësënë me këtëtën e... në shkollën e fjesë. Por në mërën të bashkësit islamë, Gjamisa Tumanova. A, është do. Mirë, dhe të rjo, samë edhe nëse s'kenit të shtërën i pyqë, një falim dërojnë për i kvadrimin, edhe natëm një. Assalamu As alaikum. Sëravo. As sa është në linjë, ju falenditë. Në fillim shpreh vënën e cila më dhënë dashnë se mbrajtja si si si si si si e Islamit, e kësaj shumë pak është naftë ka punuar sipas sipas sinë monetarizator. A jo, paradhë të stonë ndërveshje që jo, jo, premier. Keni pyetje të ndriçshme këtu? Ja ta pra dani, na vazhdon një pyetje kurse ne një çu përdorim të gjithë kësaj biznesin e bashëm. Lozë ndarë se për shkak mos e tepër më ka nevojë në linjë të më prania këtu. Nëma humbë akhlaq, ma bqet në humbë, në humbë u zhbajt akhlaqom. Ka të dashur kujtoj këtë fjalë shumë. Armatura konglomera, këtë thash, armatura e popullit argëndinia. Pa më dishin. Armatura e shtytë do të bëjë drejt. Proaria e popullit më çelë barazhmë. Populli do të jetë ta pamorë. Edhe nëse morali shkon deri aty populli i shkon e populli ndërmandoma gumën e akhlakut mbyqën e humb, u zhgab akhlaku u zhgab. Foto ne fund do të shohëm romanin meta, çfarë do të bëj popo? Ase moran krijojnë popon meta. Linia duhet të punësojë si në besimin, ta punësojë çështën e morale, edhe ka për libër, ka për libër dilemta hyjgarë të, të psai garëk të, të të dojna, të bidhëzoze, të binga, të të none automatike, të flipak, të dilemta, të të të muzikë të prua, të dendonë të punuar, të, të labohet aktivitet dhe sinxhërizohen në mënyrë maksimale. Dhe 4 për librin, 4 për boshllin, 4 për për për vjasit, 4 për diplomie, ë 4 për punë në mënyrë më sinxhër se çdo që mund pritë kreative edhe zdo dhe çdo që realizohet, ose apo realizon, else apo organizon, organizon atë. Në ide më tej të bisedojmë, kemi pyetje edhe njëri të bëjë një pauzë të shkurtër një pushim pastaj të kemi bisedën, por Prodigio Simon ti padlorën në vazdimin e telefonit të gjithë pas asaj këmë për më nila i të për يا براز من يوسف استصر الله ييب وينك انت شادك منسبوع يا اخي مليت يجوز بدون ترى <تصفيق> على كل ما يصير انا اورغون يعني ينضرب على طول ما يصير انت انا اورغون انا اورغون انا انا انا هلا اورغون يعني اذا نسولف مع بعض السلام عليكم وعليكم السلام الله يجيناكم نور نورنا كثير اخي Zuna e cila i kanosit të populatës në vrota i për njana sa i zuna e cila i kanosit më klimaneve në koronere e më avrëzit, a.s. Duna prava që është një një që zonë mehetë mm. të koronere, a.s. Aginë të shëtë një që dëndishtë? Jo, kuzërët, selamu ala iqëmë. Aginë të një amë rëfriqë. Prajështë një rëfriqë e patenërinëm. Të asë duna e cila i kanosit rëfërëm është një bimuslimanët A në jetë në muslimarat, e kohështë co se eru。Dëllë, një gjohë shumë eεί është shumë e approved, për nga të herë, ka qënë një u風 shumë e皆さん në di e grazi një me ate i sot që немdohë. Në putë një të këndohës në f��ë, Sa dhe të rrënë penjë, Sa dhe të rrënë brunjerj e rrënë e giashë me ate i sot që benë. Atëherë dhume si ka dhune, sotitëtojnë paqë. Sotitëtojnë vujhje e rendit. Vujhje, vujhje e rendit. Dhe me thonë, aj që i ka fuqinë sot, e, e, e venë rendin e vetë me dhune, a më të thonë gjithë mundë paqë. Këra është dërnimi, nësë kësa i dhune, e lasajnë dhune për nëmarit. Pra me thonë dhe të ndryshme, dhe me dhune, atë dhune. Kuse pjeqet që i kimi të parashtuva në përnës kajt Sesi ka komentoni gjendjen e fundit në Shqipëri. Është vërtet për 30 vjetë më pas që jo ta këtë tretën unë këto punon tash Ramazan. Si po shoh këtë gjë që ndodh në Çipri, edhe mendoj se më së miri duhet të pyetët një politikan që është ndërhyer më parë për se namaz Allahut që Ramazani më shumë të angazhoj, edhe unë tash i bash po momentalisht pak para se bëj këto po rastat e gjithë. Të lejohet televizion mesëdhënës që i komentojnë ja po selbstist mrendisht për departamentin publik të dalje të të thelë marr sinjeritet po, so, po them se nyt jam vëdhë dhe koazai problem edhe ku fososet këtu mes po e shorse, ajo farës për shose ai ojka parës për apërcë kundot atje ajo çka kis për apërcë edhe kundot skuadut kundot atje ato janë si kanë dalën rum çfarësi e kanë selbstist duhetin vërmun për shkak se këtu është Ramazan emër Ramazan jemi shumë të angazhuar që do të bunde në fund të oras ajo të daln por shojë gjoftë në nojte në nojte më shumë ende bu Ramediner se më kono çka është këtu mikëtarë nuk ku e dinë çka po ndodh por fuqiu fundit të dorë disa parë për disa pare, për fajin parë dorë të janë dorë me fajin ka bankat e ndriçme por në parë të pra. si kanë parë disa biznesmenë që janë si me etjërdien në shala për fajin përva të parë s'kam të them do të thosh këtu prandaj nukojmë këtu sipas e flamë si ko si dorë fajja ka mos i fajja është ajo pa pa diskutojmë ja fajja këtu be gjatë tij po fajja këtu be kamota të be këtu Ja që me të cilët refnot, po japim për vështirë djalë varë kush aparecite. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Po në telefon. Do të bërem gati faturë, ju kanë ndërruar padiminë çënë filmin. Për shkangës hozën e ndëruar, keni ndërruar adresën, është e. U bëste te radhë të tjusë telefonës. Ëh, kishani çfitë çfarë tan? Dhe dje gjorduanën sinë shtatë para. Për lirimin e ligjëratës që i ndan, çfarë flet janë? Tëna shënimin kësaj sure, suret të ta.